La Crónica de los Festes de 2013 El dia 4 d'octubre, trons i campanes donaven inici a les festes del poble de Sella d'aquest any 2013. Així, les presentava la presidenta de la comissió 2013, Maite Soler, des de l'escenari d'una plaça major abarrotada de gent. Bona nit. Eh, per ha arribat el dia tan desitjat per a tots. El dia en què donem inici a les nostres festes. Les festes en honor a la llumina aurora. Un any molt dur, de molts sacrificis, de molta feina, però per damunt de tot, de molta il·lusió, alegria i de ganes per fer les millors festes possibles. De part de tota la comissió, vos desitgem que passeu unes bones festes. Ara sí. ens toca presentar el pregoner d'aquest any. No vam dubtar ni un segon. Va ser una decisió unànime. Pablo és una persona molt propera, discreta, carismàtica i sobretot disposta a ajudar en, en tot allò que estiguin en les seus mons. A més de tot això, cal destacar que està doctorat en Geografia per la Universitat d'Alacant on exercís actualment de professor. Presentar el pregoner de Festes 2013, Pablo Jiménez Fonts. Autoritats, majorals de la comissió de festes, veïns i veïnes, amics i amigues, bona nit a tots. Estic molt content de d'estar així, sobretot després de la que m'ha caigut d'estar després. Si estic així avui és principalment perquè aquesta comissió tinc amics i amigues que m'estimen molt i dels que els estic molt agraït que hàgim pensat en mi. I també perquè em diguen una cosa que em va semblar determinant i que és el que en realitat em va convèncer, i és que volien, com a pregoner, una persona jove. I com a tal, jo voldria presentar-me així esta nit, com un jove més de cellar que estima moltíssim el seu poble i que, criat Alacant, s'ha sentit des de menut com un cellar només. Em considere fill de la immigració que quasi va buidar aquest poble ara fa 50 anys. Aquell moment en el que moltes famílies inclòs a la meua, es van veure obligades a marxar d'un poble on apenes havien oportunitats de treball. És una realitat que avui en dia molts jovens han decidit quedar-se a viure, o el que és millor, retornar al poble, a un poble on es poden trobar tots els ingredients bàsics per a ser feliç. I la millor senyal de que és un poble viu és sense dubte la quantitat de coses que pot arribar a fer la seua gent. Allò que per a mi ens fa un poble tan especial. Molts ens han dit que és un lloc preciós, però la veritable fortalesa que ens caracteritza som tots nosaltres, o com diem així, tots mosatros. La cultura en majúscules, el nostre veritable tresor i allò que de veritat ens uneix a tots. Si parlem de treballar pel poble, jo he volgut deixar conscientment per al final a la comissió de festes. Per a mi, la comissió reunís totes aquestes virtuts que estan comentant i una més, que tots els anys són persones diferents. És admirable la vostra contribució a la vida d'aquest poble. En el meu nom i estic segur que en el de tot el poble, enhorabona i gràcies per la vostra dedicació. Per a terminar, jo crec que en un dia com avui no podem oblidar a la nostra patrona, a la divina Aurora. Eixa mare de Déu tan singular que representant l'alba ens recorda que el sol hi tots els dies per a la campana i amb ells tots els dies comença la vida i que nosaltres, com podem veure, som el present i escrivim el futur d'aquest poble. Que comencen les festes, moltes gràcies Visca Cella i visca la divina Aurora. Així començaven les festes organitzades per les barraques del Desfase i les Fortetes, qui des d'octubre de l'any passat s'han encarregat de diners per aportar a terme aquest acte central en la vida social i festiva del nostre poble. Després dels primers sopars a les barraques i les retrobades amb els amics i veïns, l'orquestra Crash va ser l'encarregada d'animar la velada. El dissabte amaneixia amb la primera despertada de les festes. La dolçaina i el tabal de Muchamel i la bandeta a la xinta van ser els encarregats d'acompanyar el poble de Sella durant la majoria dels actes, com ara la despertar, que sona d’ara de fons, o l'ofrena a la divina Aurora, que va tindre lloc el dissabte de matí. La jornada va continuar amb la visita a les barraques, la degustació de licor i l'espectacle de varietats, que com és habitual va ser de Desprada i a la plaça Major. Per la nit, l'orquestra la tribu va amenitzar la festa en el dia en què més persones de municipis veïns es van apropar al nostre poble. A les 5 de la matinada va tindre lloc un dels actes més característics del nostre poble, l'aurora. En Guany, moltes persones es van animar a participar d'aquest event que recorre el carrers del poble acompanyats de la música i les veus de molts llardos. Després de la xocolatada a la plaça Major, el diumenge va començar amb una nova despertar i va continuar amb la missa Major en honor a la nostra patrona, en la qual va cantar la camarada Aitana. Abans de dinar, la pólvora i els trons van emboirar el cel de sella. La pirotècnia Dragon va preparar una gran mascletà. A desprada, la divina Aurora va recórrer el poble acompanyada de la música de la xirimita i de la unió musical l'Aurora de Sella. Després de la processó, va tindre lloc el cant dels gojos i seguidament va arribar un dels moments més esperats de totes les festes, el nomenament dels majorals de l'any que ve. Enguany, els joves del desfasi i les fortetes van fer l'elecció d'una manera original i diferent. Un any l'elecció dels majorats, l'any que ve. Però, guai, he tingut un problema. No he tingut temps per dir elegir quins dels majorats. Però bé, no passa res. Ara hem decidit ara. Que tenim un ratet, i recordant a Pablo, el pregoner de guai, com va dir ell, no tenim pesa, i vosaltres, Oh, oh. bé. Però pues de raigewe en triguros I després de barallar diverses opcions, <totipos> Finalment, el resultat va ser. I què pensen els nous majorals? Contentos, contentos de que nos han elegit. Vamos a tenir ahora una reunió muy importante en la barraca, porque desgraciadamente no estamos todos. Y esto no es cosa de uno, es cosa de 18 o 20 que somos. Roberto, igual, el año que viene, nos da la sorpresa y se une a nosotros, junto con su mujer, María, ahí en la fam, y dos manos son muy importantes. Y Roberto, todo el mundo sabemos que es una persona muy importante en la Semana Cultural de Sella. Per acabar el diumenge, un espectacular castell de focs artificials a càrrec de la pirotècnia Dragon va precedir a l'actuació de l'orquestra Pompella. El dilluns va ser el dia dels xiquets que van gaudir a la plaça major del Parc factil i del berenar que els va preparar la comissió. A les 8 de la vesprada va començar la desfilada de disfresses amenitzades amb la música de la colla El Nubolet i la bandeta La Chinta. Com sempre, també va haver premi. El primer... Enguany, la nit del dilluns, van ballar al ritme de la bandeta La Chinta, una novetat introduïda per la comissió d'enguany, ja que fins ara les bandetes només havien vingut a tocar de dia. Este Nou formava a tindre molt d'èxit i va amenitzar la nit fins les 4 de la matinada, hora en què va començar la corda. El dimarts, dia de les partides de festes, va començar amb l'actuació espontània d'uns mariachis de la Marina Alta cantant-li a Paco Cabanes el genovès, el pilotari més reconegut en el món de la pilota. Aquest ambient de fèstam que va començar la jornada va durar tot el dia. Pel matí es va jugar una partida de perxa en la qual va haver un gran ambient i la partida de la vesprada va decebre un poc més a pesar del gran cartell. La nit del dimarts van ballar al ritme de la Discomòbil Mateu i el dimecres l'últim dia es van jugar més partides de pilota organitzades pel club local amb el que es van donar per finalitzades les festes 2013. Per acabar, desitgem molta sort als dons majorals i us deixem una proposta, originals, de les dones majors del poble. Si vols que el diner te, te falta, el primer que tens no te lo gastes. Ui, oh, els de l'altre eren molt boniques. Us posaven les padellas, no ho gastaven de, de la cana. Però no, no m'entrem mai a majorala. Volien ser ara que som viudes i els mostrauen. No. Penseu que això és una alternativa, no? Claro. no A veure quan feu una pas viudes. Una <sindicament> no, cosa <comitre> de viudes. <sindicament>